The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one world communist government. Ja, idag så har vi den 3 maj och det var nästan en månad sedan vi spelade in och idag börjar Patrik och jag själva. Hej Patrik. Tja, tja, Martin. Tja. Bra dag. Eller god kväll. God kväll. Vi, vi lovade ju förra avsnittet att återkomma med reflektioner kring övningen Liv. Och, ja, jag tog ju som sagt ledigt från jobbet och gav mig ut tillsammans med några vänner till Käringberget där övningen skulle hålla till. Och ja, tänkte ju börja där. Att det, var, det stod ju i. Beskrivningen av övningen att allmänheten skulle ha tillträde så att vi tänkte att vi, vi försöker i alla fall så vi gick fram till vaktkuren där och frågade om, om det fanns möjlighet att kolla på övningen på nära hand men det lät vakten medhålla oss så att det, det kunde vi absolut inte få göra så att, så att vi begav oss uppåt bergen i närheten och så tittade vi på liksom trafiken och så men ja. Det är nog lite något jättespektakulärt. Det var helikopter som åkte fram och tillbaka till Till... Zagenska sjukhuset. Mm. Och lite senare. Men, ja, för det, det, det var väl så jag att, att allmänheten skulle. få... För det har jag fram att. För det var ju inte. Det skrevs ju inte mycket om den här övningen innan den ägde rum, i alla fall vad jag vet. Att, att det skulle vara en övning. Men mm. det man lilla man kunde läsa och det var väl den här. Spanaren som du tipsade om så stod det lite där att, att det skulle vara en övning för allmänheten men då fick man alltså inte komma nära och titta. Var det några andra som var där som ni inte kände som Nej, ville också, men Det, som det inte... var förvånansvärt litet intresse från, från allmänheten i övrigt tycker jag. Ja. Att, men vi hade väldigt trevligt att sätta och diskutera och, och spana Och sen på eftermiddagen så bestämde vi oss för att ta oss in till salgränska. För det var ju där som alla de fingerade skadade skulle tas. Så ja. ja, då hade vi spärrat av där med lite militärfordon och så. Men det som slog mig var ju att man såg inte så mycket som vanlig person. Eftersom liksom man kom inte in på området i Kärringberget. Och sen så tog sig de flesta direkt till akuten eller... ja med helikopter till helikopterplattan- som ligger på ett parkeringsdäck- så det tar man inte heller tillträde som allmänhet- så att man märkte inte inte- så mycket på det sättet. Men när jag tittar på nyheterna jag kom hem- så reflekterar jag i alla fall över att- då visade de ju bilder från övningen- och då var nyhetsuppläsaren väldigt noga med att säga- att det här är övningen, liv- och det är inga verkliga bilder ni får se- och liksom upprepa det här om och om igen. Och lite senare på kvällen- så kom du bilder, eller om det var- var... Hallå. Oj, nu är det något väldigt, väldigt störning här. Det mm. rusar. Så. så, nu blir det bra igen. Eh, och lite senare på kvällen där så, eh, så eller om det var eh, nästkommande dag så kommer det ju bilder från eh, Syrien. Att, eh, och då är du undermedvetet att nu är det eh, riktiga bilder vi visar eh, som eh, att man, man vill förmedla. Ja. Eh, och sen var det även på nyheterna... Eh, ett, eh, man hade... tagit in ett team av amputerade från, eh, från England. Som skulle agera statister i den här övningen. Så det tänkte också vara spektakulärt att eh, man har en sån team som åker runt. Eh, och nu blir inte alla övningar som sagt... Eh, eh, utlagda som riktiga event. Så att det här var ju liksom... Eh, du sa att det kunde hända någonting men det kan även vara så att det inte händer någonting. Åt. Det är en del av rutinen. Mm. Mm. Nej och sen kan det vara så att man tar bilder vid en sån här övning som man använder vid ett senare tillfälle. Det vet ju inte heller. Nej, precis. Men jag tänkte på det Men du sa det att ni åkte till Sahlgrenska sen, kunde ni se någonting där Eller kom ni in på området ni Ja, in på området där? vi var utanför alltså, jag Såg ju någon statist komma ut Från sjuk sjukhuset Så att ja. Men, ja, Inget spektakulärt Ofta så är det väl så att man, man Inte ser något spektakulärt För att De piffar upp bilderna så mycket I det de kablar ut på tv Så att då tänker ju varje människa som liksom kanske ser det, det som är mest spekt spektakulärt. Ja, men det här är ju ingenting för att man är så matad eller med, med att det händer saker hela tiden i filmer och, och på, på tv. Så att då, då tänker man inte att det är något extraordinärt man, man upplever när man faktiskt är med om det. Nej, Nej så. så kan det vara. Mm. Jaha, ja, ja. men... Uh... Det var punkt det om det höll jag på att säga. Ja, precis. Och sen så var det någonting annat vi skulle prata om ja, som du och jag äh, göra. Ja. Vi får göra lite reklam för att äh, ja, vi tänkte att det är ingen annan som har, har gjort det så att jag och Patrik tänkte ge oss i kast med att hålla ett föredrag om äh, rymdbluffen. Och tänkte att vi börja med månlandningarna och så tar det vidare steg för steg och äh, till att människan inte har varit i rymden. Mm. Och jag kan ju läsa från vårt eh, reklamblad. Jag är osäker på om alla lyssnare liksom går in på vår hemsida och tittar. Eller får våra utskick. Så jag kan ju läsa föredragsbeskrivningen. Och mm. då lyder den som så här. Efter andra världskriget har vi fått höra att kapplöpningen om att erövra rymden. Mellan de båda stormakterna, USA och Sovjetunionen inleddes. Den ena bragden efter den andra avläste varandra och nu verkade stormakterna tala sanning och arbeta för vetenskapens och den mänskliga nyfikenheten skull. det eh, skillnad från propagandan under krigsåren. Men kan vi verkligen tro på detta? Eh, vid den närmare efterforskning ser det ut som att båda stormakternas högsta ledning varit i maskopi med varandra och varit med osanning båda två, precis som under krigsåren. Under åren som gått sedan dess har stormakternas rymdresor vuxit till en lögn oöverskådliga proportioner. Där en hel värld får lära sig redan i tidig skolålder hur Neil Armstrong tog sina första steg på månen. Eller hur Juri Gagarin var den första människan i rymden. Martin och Patrik kommer under detta föredrag att steg för steg gå igenom alla anledningar som visar på att människan aldrig varit i rymden överhuvudtaget. Så är det då söndagen den 13 maj. Och det är samling vi klockan 12.30 vid Oves Gatorkök på Göteborgsvägen 36 i Sävedalen. Och inträdet är 100 kronor. Så att bor ni i Göteborg och inte har något annat före den 13 maj så passa på att komma och, komma och träffa oss. Ställ frågor och träffa andra som lyssnar på vår podd och kanske byta telefonnummer. Så nu utöka er umgängningskrätt som det är nu bara ni själva som har kommit till de här insekterna. För det, det är ju en del som skriver till oss just det liksom att åh, vad ska jag säga till dem omkring mig jag har ingen att prata om det här med. Och jag har ju varit, och både du och jag Patrik har ju varit i den situationen att man inte har haft någon så många att prata, prata med men på ett sånt här tillfälle Ja så... precis och det, det är väl nästan och det är ju en av de bästa grejerna med det här liksom, när man går på sådana grejer precis är att man får träffa andra mm. sen så tycker vi naturligtvis att våra föredrag är väldigt intressant också ja. vi hoppas ju att det ska vara en, en, en bra diskussion också efter att vi har lagt in mycket tid för det att, ja. att man ska kunna ställa frågor och säga att vi ska kunna prata så om ni bor i Göteborgsområdet så missa inte det halv ett sa du, Ove Skaterkök i Sävedalen Ja, det är ju föredraget tals inte där om, men vi har ju som sagt haft eh, problem med avbokningar av våra lokaler, så att vi samlas Ja, ja, ja, ja alltså, men det gå... behöver inte gå in på men eh, ja, det är, det är det som är platsen och ja. det är det som är tiden, Martin det var det ja. jag ville... Ja, ja, precis. Så det är halv ett Oves Gaterkök i Sävedalen och, ja. och det kan jag säga att alla, alla i Sävedalen vet var Oves Gaterkök ligger, mm. så att ni kan fråga vem som helst eh, som ni ser på gatan efter Oves Gaterkök om ni inte mm. Det är jättebra ja så ja, vi får se det är det första offentliga som vi håller men eh, vi har ju pratat så mycket om det här ämnet så att förhoppningsvis får man en bra dialog med publiken också eh, och ställer intressanta frågor för det är, ibland är det ju lättare att svara på frågor också när man eh, ändå eh, än liksom bablar på och hoppas att publiken är intresserad av det man pratar om mm. så. ja visst Nej, men det, ska bli, det ska bli jätteintressant Mm. Ja, men nu hade vi tänkt att prata om något helt annat, va? Ja. Uh, ja. Okay, Och vi se. har en väldigt uh, speciell person från Rom med oss på tråden, tror jag. Mm. Är du där, Simon? Ja, hallå! Ja, men mm. senare. Hej! Hallå! hallå. Tjena! Mm. God kväll! God kväll, alla. God kväll till God kväll till den jobb! Ja, jag bor i Rom, men jag är, jag är född i Stockholm, men jag har inte varit hit på många, många år. Så att ni, jag, jag, jag säger det ibland. Ni måste ursäkta min konstiga svenska. Att mm. jag... jag talar en väldigt bra svenska för att inte ja, ja. Jag egentligen bott i Sverige utan du har det på andra sätt. Ja. Jag bor i okay, Sverige. Ja. Två år, med med en två och då. fyra år gammal. Så det, ja. det var inte mycket. Så jag har inte ja, ja. varit på skola i Sverige och sånt. Men jag har ju pratat svenska inom familjen. Men ja. Ja, tack för, för inbjuden igen. Och ja. Patrik, kan, du kan kanske introducera liksom hur vi träffades och, och så. För att det, det måste ju vara lite... Eh, konstigt för människor att, att, att förstå varför vi liksom egentligen till och med va, har kontaktat varandra. Mm. Ja, precis. Ja men Det gör jag jättegärna. Jo, det var ju så här att eh, jag eh, blev varse om och det var väl för eh, ungefär två år sedan nu eh, så förstod jag det här med, med eh, 9-11 och att det verkligen var en en fysisk omöjlighet det vi har fått se på tv det vill säga att, att eh, flygplan eh, aluminium alltså ja, kortversionen är det att eh, om, man, om man kastar aluminiumburkar och det spelar ingen roll om de är fyllda med brinnande bensin på ett kylskåp så rasar inte ett kylskåp ihop av den anledningen och det var det jag fick i mitt huvud då att det här är ju inte klokt alltså mm. Och då så börjar man ju gräva i den händelsen och då hamnar man ju i, som jag har pratat så många gånger om tidigare i den här podden, då hamnar man ju i det här konspirationsnarrativet som jag nu har förstått att det är. Man lägger ju ut massa konstiga eh, idéer om hur det skulle gå, ha, gå till för att man vet ju att vissa kan ju inte acceptera något så ofysiskt som vi faktiskt fick se på tv den dagen. Då. Och då har man en massa andra historier förberedda. Mm. Så jag höll på att gräva och vända och vred på det här men kunde inte eh, hitta någonting som, som verkade rimligt ända tills jag eh, via Martin då eh, blev eh, varsom den här eh, filmen som du har gjort, Simon, september då. Mm. Och började titta på den och tyckte det verkade väldigt eh, klokt och, och efter liksom efter att ha smält det ett tag så, så förstod jag att det här är ju liksom den, den rimligaste förklaringen som finns att finna på den här händelsen. Och Sen så började jag ju, uh, komma in på ditt forum och, uh, och då var det väldigt många andra idéer som man kom från och som med som jag hade lite svårt att uh, ta till mig. <laughs> mm. Men uh, man kan säga att på den vägen var då så... Ja, vi fick ju kontakt och du kom hit och höll ett föredrag om September Clues. Mm. var väldigt uppskattat. Och vi träffade varandra och, och sen så berättade du att du höll på att titta på astronomi. Mm. Och det tyckte jag lät väldigt intressant. Men jag kunde ju ingenting om det. Nej. Men, Men, ja. Låt mig nu förklara sakta sakta, hur jag liksom äh, gick framåt efter att jag gjorde September septem Clues ja, gjorde, ja. gjorde jag så länge som äh, 2007. Mm. Så det är liksom 11 år sedan. Va? Mm. Mm. Och det var för att jag jag, jag menar grund, alltså basen av den av, av, av, av allt det vi gör på vår forum är att visa hur de har brukat falska bilder för att mm. berätta saker. Mm. Eh, Amerika har brukat deras Hollywood-teknologi för att berätta saker till, mm. till världen. Mm. Och det har fungerat väldigt bra. Mm. Eh, det är flera saker då som, som ingår i detta eh, faking of imagery? Mm. Ja, att de har brukat falska bilder för att berätta terroristattacker som 9-11, mm. de har brukat falska bilder för att berätta atombomber. Mm. De, de har brukat falska bilder som de gör i studio för att eh, säga att de åker upp till rymden också. Mm. Mm. Så det, det, det ligger runt precis den samma sak hela tiden. Det liksom, mm. Allting är sammankopplat med detta. Mm. Det är bara det att de har förstått att när när de när, när film var var var de, de discovered hur mm. säger man det på svenska? Upptäckt. upptäckt. Ja. När film var upptäckt så var det liksom, "Åh, nu kan vi bruka film för att berätta saker till folket." Mm. Och sen så sätter de in TV-apparater i 40- och 50-talet i alla hus. Mm. Och, och därmed så blev det lätt att berätta alla möjliga saker mm. det är liksom grundlägget av vad vi på vår forum försöker att bevisa och, och liksom få folk till att vakna upp för att mm. vi har faktiskt blivit äh, hjärntfettade som man säger det, det, mm. jag tycker inte om det ordet hjärntfettade Nej. Men, Nej. men det det måste vi medge vi måste, vi måste klara att, att inse att vi har blivit jämförtade mm. i många många olika fag va? Mm. I, i, i vetenskap i, i, i politik i uh, tekniska sammanhang så att det, det där ligger allting, liksom, om man förstår det, det enkla detta enkla saken att Hollywood. Vi har ju, alla har ju sett Hollywood-filmer och sett hur de har blivit mer och mer fantastiska. De kan ju visa dig vad som helst. Enorma katastrofer och det ser, ut, det ser vettligt ut. Ja, det är sådana här Independence Day-filmer, va? Där, de, där, de, där det kommer marsmänniskor som krossar hela New York. Det gjorde de i 1996. Det var långt före 2001. Mm. De, de visade då att en pajställd exploderade uppifrån och föll ner som en pannkaka. Och så vidare och så vidare. Men sen är det NASA. NASA har ju då från början, NASA var ju bildad i 40-talet. Det blev, det hette Naka förut. Det var det var, en helt annan. det var en aviation institution som blev en space institution och då kom de upp med idén att de skulle upp till månen och Kennedy var bakom detta, till och med älskade Kennedy som vi alla har trott jag har trott i hela mitt liv halva, mycket mer än halva i mitt liv har jag trott att Kennedy var trots allt en bra president va? Mm. Mm. En, en, en bra kille men han var ju bakom då detta att vi have to go to the moon because we in America we vad han sa nu han sa att If something Jaha. is difficult, we have to. Det I mean, ja, var just some... precis när han sa så här att vi, vi, vi ska åka till månen, inte för att det är enkelt, utan för att det är svårt. Va? Not because it's tack easy. så mycket. Ja, exactly. ja. Ja, det, det, <laughs> tack för det. Ja, uh, ibland så, så glömde jag uh, elementära uh, citations. Det uh, sa Kennedy, JFK och sen så åkte de upp till morgonen men, sen, men, men, men före det så blev han ja, så, så, så skulle han ha blivit uh, mördad mördad i Dallas mm. men Kennedy var eh, Kennedys pappa var han som, som gjorde eh, eh, Kennedys pappa Joseph Kennedy var han som mm. eh, gjorde så att Hollywood, alla, alla film filmografer eh, i Amerika var eh, Ägda av, av hans... Men han, han, han var bakom eh, spridningen av biografer. Säger man biografer mm. på svenska? Ja, ja visst. Mm. Ja, biografer, det var, det var Joseph Kennedy. Mm. Jag menar, ingen, väldigt få människor vet detta. Att Joseph Nej. Kennedy... JFKs pappa, pappa var en, var en Hollywood-gubbe. Okay. Han, han hade blivit rik med... Pff, Massa maffia saker. Han importeras sprit och sånt. Han har blivit rik med många år. Han, han var en kältring. Som man säger på norska. Ja. Men, men i alla fall. Det, det vet väldigt lite människor. Ja. Att, att Kennedy-familjen är inte någon god familj. Det var en, en familj som började, startade den här fantastiska eh, hoax-era. Vi, vi lever in, i en hoax-era. Ja denna era vi lever i är en hoax era ja. det är så mycket som är falskt som det blir svårt för människor att, att ta in så mycket falskheter men det är, det är så de har gått fram ja. det, är, det är så de har etablerat Amerika som va, den största den fantastiska empire som den är nu ja. Amerika är ju en empire Mm. det är ingen som säger det idag men det är en empire det är precis som Julius Caesar var i romartiden ja precis och, när jag, och jag tänker på det här också med de här biograferna och någonting som alltid gick på biograferna förr i tiden det var ju de här journalfilmerna och det var ju så kallade nyhets äh, berä, nyhetsrapporteringar då från olika ställen av världen olika dramatiska händelser och sådär och där Började de ju att göra de här stora hoaxen. Vi har ju pratat i ett eh, tidigare program om den här Hindenburg-katastrofen till exempel. Ja, just det. Och den eh, är ju för mig väldigt uppenbart ett, eh, ett sånt här stort hoax. Ett av de första då. Ja, men det, det är en minor hoax. Var, okay, men ja. i alla fall, ja, det är klart. De, de testade deras eh, ja. teknologi då att göra några filmer. Och visade dem på tv och så skulle vi då följa med. Mm. Men det, den största succén de har haft är ju NASA då. De mm. säger att de åker upp till rymden, var som helst, hur långt som helst. Mm. Och, och, och, och, och landar tillbaka med, med människor i de här raketerna. Mm. Det, det är ju liksom om du tänker på det riktigt noga hur ska de här raketerna komma tillbaka va? i atmosfären eftersom meteorer brinner upp när de kommer in i atmosfären mm. Mm. Nej, de, de menar att de har liksom de, de, de kommer in i atmosfären i en viss vinkel så att de brinner inte upp och så vidare så vidare, så att all, all rymdfärd är, är, är falskt är falsk. Mm. De har aldrig varit i rymden. Mm. Och, och det hoppas jag ni, ni, ni berättar bra i den um, konferens i Göteborg nu. För det, det är på tid att människor ja. förstår detta. Ja, precis. Nej, vi, vi, ska, vi ska verkligen göra vårt bästa. Mm. Eh, och, men vi har laddat på bra och förberett oss. Så det tror jag inte ska vara några problem. Men det är ju intressant här också att se hur du har kunnat Liksom se större och större lögner och sen så har du ju liksom, man, man kan ju se här hur resonemanget har gått. Liksom du, har, du har tittat mm. på det här med NASA och rymdfär och så har du sett att nej men, det, det, det stämmer ju inte. Och då kommer ju nästa fråga, ja men vad vet vi egentligen ja. om eh, universum och solsystemet? Och så börjar mm. du titta på det eh, för, ja, för ett det... antal år sedan. Ja. Patrik, det är ju ja. så det är ju så, om jag, om jag riktigt nu tar ett step back och tänker på varför startade jag äh, den här fantastiska ambitiösa äh, forskningen om, äh, om solsystemet. Mm. Varför jag gjorde det var för att jag hade förstått denna första saken. Att NASA åker inte i upp i rymden. Så därför Därför alla deras dokument kan vi bara kasta bort. Mm. Vi kan inte lita på vad de visar, de bilderna de visar om, om världen. De menar att de har filmat världen från uppifrån. Mm. Hela, hela, hela jordkloden. Jag menar, vem som helst som tror på här skulle ju aldrig ens börjat göra vad jag har gjort. Ja, precis. Börjat att måste... ifrågasätta, ja. ja. ifrågasätta Copernicus-systemet. Ja. Det, det behövdes ju någon hjärna som hade förstått det åtminstone. Ja. För annars hade jag inte börjat en gång att analysera eh, solsystemet. Nej, man, kan ju inte, man kan ju inte ställa sig den frågan innan mm. man har kunnat konstatera eh, det här med NASA och att det är blö... nej, Nej, för, för, för, att, för att annars så ska ju, om NASA har alla de här eh, dokumenterna, de har, de har fotograferats eh, världen, så, så är det ju ingenting jag kan starta med. Jag kan inte ens tänka på att, att Copernicus-modellen eh, är eh, felaktig. Nej. Men så gjorde jag det, eftersom jag, jag är nu väldigt säker på att NASA inte åker upp till rymden. Mm. Så det, det var, det, det, det, var det, liksom det som gjorde att jag hade mod. Liksom, jag skulle aldrig vågat starta en gång det här tykos modellen Men, tykos, är ju, tykos modellen som jag har nu publicerats. Ja. Mm med min bok som heter The Tychus Model. Yeah. Det, det är ju bara om att jag har gått tillbaka lite grann i, i, i astronomiforskningen och bara, bara gått tillbaka till 1600-talet där Tycho Brahe, som är då, han, levde, han var ju en dansk eh, astronom Yeah. Som, för det var ju då Danmark men han levde på den här ön vän, han hade en, en enorm uh, struktur som tittade på alla stjärnor i många Uranienburg. Uranienburg. ja, ja, ja, ja. Uranienburg <laughs> Men han är då bara det är väldigt få människor som känner honom en gång ja. först och främst i världen om du, om du säger tyck och bra så är det ingen som har hört om honom men om du säger Kepler så vet alla vem Kepler är. Inte sant? Men Kepler var en student. en, en, en, en, ung, en mycket, Han var 20 år yngre än Tycho Brahe. Han kom och knackade på dörren där. Hemma. Eller han blev inbjuden av Tycho Brahe för att hjälpa honom med matematik. Om Mars. Hur Mars åkte runt oss. För att det var problemet. Så Kepler kom i, till Tycho Brahes eh, slott där. Som man, när han tittade på skärmarna. Och, och vill jag gärna hjälpa till då. Och tittade på de här observationerna som Tygo hade gjort om Mars. Och nej, för i fem år så, så studerade han Mars. Mars, Mars, Mars, Mars. Mars var problemet. Planeten Mars var problemet. Och till slut så, så, så dog då, plötsligt, plötsligt så tog, dog Tycho, 55 år gammal. Och då tog Kepler alla papperna, alla, alla, hans, alla hans forskningar. Och gjorde så att han, en, en, en, en, en matematiskt så gjorde han att Jo, det måste ju vara då att Mars åker i en elliptisk eh, orbit runt omkring och alla andra planeterna åker i elliptiska orbits. Mm. Det klarar man att åstadkomma med matematiska resonemang. Ja, precis. För att det är, det, man, och det är ju det man har fått lära sig att det var ju liksom Kepler som, som fick den koperniska modellen att, att stämma då eller bekräfta ja. den. Ja. Det gjorde han ju då genom att gå ifrån ett, ett, ett axiom man har haft inom astronomin i tusentals år. Exakt. Och det är det att, att, att planeter, himlakroppar färdas i sin omloppsbana som a, a, är en, cirkulär i en konstant hastighet. Alltså planeter färdas alltid i cirklar med en konstant hastighet. Det var ett sånt antagande. Det var ett antagande eh, man, som, alla, ja. som alla astronomer ville komma fram till. Ja. Det är ju axiom då... sån här axiom. Liksom, för att det, det går ju egentligen inte att bevisa om Man kan inte åka upp i rymden och titta exakt på det här. Men det kändes väldigt rimligt och väldigt logiskt. Och det tycker jag det gör fortfarande. Och bra är han hade ju en helt annan modell än den koperniska. Ja. Som han hade kommit fram till genom ja. sina observationer. Ja, exactly. Och i den så färdades ju alla planeter i cirklar. Men det som, var, det som var uppseendeväckande med den modellen då som han hade gjort Det var ju det här att, att mars och solen hade skärande banor mm -hmm. Och då sa väl alla att ja men det där, så där kan det ju inte vara tycker För då kommer ju, kom ju mars och solen så småningom att krocka Så din Precis. modell den, den, den verkar ju rätt tokig va? För Precis. att kan ju inte skära varandra Jättebra Patrik. det var en jättebra sammanfattning i Tykos modell så skär alltså solens bana och mars bana, de skär varandra. Okej? Okay? Mm. Och det, han blir ju utskrattad för det. Alla alla är på den tiden så hahaha, vad säger du Tyko? De kommer ju till att krascha med varandra så småningom. Eftersom de har skärande barner. Och men de visste inte på den tiden på den tiden visste de inte att nästan så som vi vet idag att mm. nästan alla stjärnor som vi ser i rymden eller 85% säger de nu mm. och det kan ju vara mer för att de, de, de, de fortsätter att upptäcka nya, mer och mer, och mer eh, double stars alltså stjärnor som är dubbla det vill säga Låt oss ta ett exempel. Sirius är en, den starkaste stjärnan vi har i, i rymden. Men Sirius är inte en stjärna. Det är en stor stjärna och en liten, liten, liten stjärna. Eller vad vi kan kalla den objekt som dansar med varandra. De, de, de skär, deras barn är skärs. De åker runt varandra. Mm. Uh, hur kan jag visa det med, med, på radio? Det, det bara, du ska tänka dig att de, de, de dansar runt varandra. Och det är en, det heter binary system. Ja. Binär system. Och nu de nya upptäckterna som vi har haft i astronomi de sista 20 åren är att nu förut, förut visste de inte att de existerade en gång de här dubbelkärerna. Sen blev det 50%, procent 60%, procent 70%, 85% Snart blir det 90, kanske det blir 100%. Mm. Kanske 100% av de prickarna som vi ser i rymden är två stjärnor. Mm. Eller, eller mer. Det kan vara också tre, fyra. Det är system som vi ser. Det, det är inte bara en stjärna. När vi ser en prick i rymden som ser ut som en stjärna så är det nästan alltid två stjärnor som dansar runt varandra. Så helt statistiskt sett så är det ju logiskt att tänka sig att vi också är en binärsystem. Mm. Och Tychus, min Tychus-modell säger då helt enkelt, helt enkelt att solen och Mars är de två... De, de, the two dancers. Ja, ja de, de binära kompanionerna. Det är så de De att... binära kompanionerna. Ja. De, de dansar runt varandra. De, mm. deras, deras orbits kryssar varandra. Mm. Och eh, i, i våra speciella sammanhang så är alltså världen eh, exakt i, bara i centrum av denna dansen. Mm. <hör> Vi är liksom. Vi är i mitten av de, den här dansen av Mars och Solen mm. och rör oss väldigt, väldigt sakta. Mm. Vi, vi har en, en, en orbit som jag kallar PVP-orbit. Mm. Var, varför kallar jag den PVP? Jo, för att alla är, är eniga att eh, vår eh, byter under tiden, va? Nu, nu är vi under nordstjärnan som heter Polaris. Och om, om 12, 12 000 år ungefär så är vi under en annan nordstjärna som heter Vega. Mm. Det förklaras i i, astronomi, jag menar, i official astronomy att varför vi byter nordstjärna är för att jorden också vippar runt omkring. Medan den åker runt... Den skulle åka, alltså, jorden skulle då åka runt solen. Mm. Och medan den åker runt solen så skulle den också vippa väldigt sakta. I 25 000 år ungefär. Så den vippar så att den... Alltså, orientationen av Nordpolen eh, vippar. Så att vi går från polaris till Vega och till polaris. Alltså, polaris, Vega, polaris. Det är därför jag kallar det... Eh, PVP-orbit... Polaris, Vega, Polaris. Men då har jag bara, då har jag bara tänkt, men det, det, det är kanske inte så att den vippar. Vi vippar inte. Men vi har en, en omloppsbana som åker från Polaris till Vega och tillbaka till Polaris. Det, jag tycker det låter mycket mer logiskt. Vi något. Ja, verkligen. För en, en sak som jag tycker är så märklig också när man, när man har satt sig in i de här sakerna då, den här, eh, det här den här wobben, eller vippningen då som jorden ska ha och det, och det ska förklara den här eh, procession of the equinoxes, jag vet inte vad det, vad det heter på ja. svenska men att, att mm. stjärnhimlen rör sig långsamt under, stjärnhimlen förändras under tusentals år då. då säger man att det beror det här på att, att jorden wobblar. Men det som är så märkligt med det är också, det är ju det att att vårt förhållande till andra himlakroppar, alltså i vårt solsystem, planeten och solen, det, det ändras inte. Av ja, den här wobblingen då va? Så Nej att, men det har ju... Varit... Då måste ju hela solsystemet vobla så här då. I, i, för att Nej. jag menar om bara jorden skulle göra det, då måste ju den påverkas, då måste ju planeternas lägen ändras långsamt, långsamt också. Det är ju så här. Det har ju varit i de sista tio åren så har det varit några enskilda forskare som har tittat på detta väldigt noga. Ja. Och, och fastställt att den här wobeln finns inte, kan inte finnas. För att om den fanns, om, om vi vippade så här så skulle då också våra planeter Eh, perspektivet av, av våra planeter Ja, ja. Pippa med, med stjärnorna men de, ja. de, de, that's not what he's observed vi ser inte det så att det har varit människor som har jag har varit väldigt intresserad att läsa de, deras ja. uh, teser för att de säger detta men de har ingen förklaring för det men, men de, de säger att the, the third motion of earth som skulle vara den här wobble att vi vippar runt så att vi byter äh, Nordstjärna. Mm. Den kan inte existera. Därför har Copernicus-modellen inte någon förklaring för The Precession of the Equinoxes. Nej. Äh? <laughs> Helt otroligt. Ja, det är väldigt intressant för att, och, och som sagt, i din, i din modell så förklaras det ju väldigt enkelt och elegant om att ja, jorden har en, en, en bana. Men, men den hel... rör sig inte runt någonting och den rör sig väldigt väldigt långsamt i yeah. den här banan då. det rör sig i processen av ekorn också när när jorden ja. långsamt ändrar läge. I, i, ja. Det tar 25 344 år för en en en, en orbit av mm. våran värld. 25 344 är väldigt väldigt. väldigt uh, hur hur, hur kommer jag fram till den här siffran? Jo, jag kom fram till den siffran för att jag jag gjorde faktiskt, jag har gjort vissa kalkyler som, som har att göra med the periods av Mars, Venus, Mercury, som gör att det kommer alltså till, till den exakta, en full, Great Year, som de kallar det. De har inte mm. kallat det. Det är inte, det är inte jag som har hittat på att Great Year... Great Year har, de har... Alla astronomer har snackat om Great Year i många, många år. Och de menar att det är antingen 25 000 eller 26 000. Ingen vet precis hur, exakt hur långt Great Year är. Mm. Men genom, genom att jag... Jag tittade då på eh, vissa planetariums och såg att hur, hur vid, hur, vid, vad är diametern av våran omloppsbana om vi åker mellan eh, under Polaris och, och till Vega och tillbaka till Polaris? Vad är den diametern? Då jag. Då, då kan man göra helt enkelt. Man kan gå på planetarium och mäta den diametern. Uh, enligt min teori så gör vi då en omloppsbanan vi vippar inte, vi åker, vi åker runt en omloppsbanan, så den omloppsbanan mm. har jag kunnat mäta mm. ungefär, inte sant? Mm. ganska exakt äh, faktiskt men <coughs> då visade det sig att den har den metern och därför, därför har jag kunnat också äh, beräkna hur fort vi rör oss Mm. Och, och vi rör oss alltså hela världen rör sig runt den i 1,6 km i mm. 1,6 km i timmen är det one mile per hour mm. eh, vi, vi åker inte runt solen vi, vi, vi, vi. solen åker runt oss i 107 000 km i timmen som är den, den farten som, som Copernicus menar att vi åker runt solen det är upp och ner Mm. Medan den lilla farten som vi gör är 1,6 kilometer i timmen. Det är som en gammal man som, som, som går med en stock. Ja, ungefär. Mm. <hör> Och um, denna väldigt, väldigt långsamma farten som vi gör förklarar varför de inte kunde hitta i hundratals år de kunde inte se någon parallax. Alltså det, de, de ju då, det, var, det var ju den stora, det stora problemet med Copernicus-modellen var att om vi så skulle åka runt solen i, i en jättestor fart så skulle vi då kunna se stjärnorna röra sig fram och tillbaka vänster och höger parallax. Va? Mm. Ja, kan... parallax det är ju det att man, man ser saker förskjutas i förhållande till varandra och, och stjärnparallax det är att man ser olika stjärnor ända läge i förhållande till varandra då. Närmare stjärnor skulle röra sig i, i, i, in, in relation till stjärnor som är längre bort va? Ja, just det. Mm. det är parallax Och det var ju Tycho Braheys största problem med Copernicus-systemet var detta han kunde mm. inte se någon parallax. Han, han var ju en enorm, fantastisk expert. att jag på på, på våran, våra stjärnor och planeter. Och han kunde inte se den här parallaxen. Mm. Då, men den finns. Det finns en väldigt liten parallax. Jo, för att vi mm. åker i, Varför är den så liten? Jo, för att vi rör oss igen. Vi kommer säkert med 3-temeln. Mm. Därför är den så liten. Mm. Så... Det, det, det är ju bara det att det var så jättesvårt att, att se att de här närmare skärmen rör sig i, i, i tillsvaring med de, de längre, tjände som är längre bort. Mm. Det var ju bara för att vi rör sig väldigt, väldigt sakta. Mm. Så. Det är. Det, var det, som, det, det är det som har gjort alla astronomer. De blir tokiga. <laughs> om du läser gamla böcker om astronomi så, så fäktas de med varandra om, om detta. De, de hade då liksom redan, redan satt in i deras skallar att ja vi åker runt solen. Det, det, det kan vi inte... Det, det är säkert. Men då måste vi förklara varför skärna Ibland ser vi dem åka. de uh, have negativ parallax och positiv parallax. Ja, precis. Det var ju det jag satt och tänkte på. Att för det där, jag menar, det här med parallaxer och att man kunde mäta det, det var, det var väl någon gång på 1800-talet först som man kunde göra det ordentligt. Ja. Och då hittar man ju, precis som du sa, då hittar man ju uh, positiv parallax. Och positiv parallax är ju den enda parallax som får finnas eh, om man vill bekräfta den, den koperniska modellen, det vill säga att, att De hittade att jorden... positiv och negativ jo, säger det med, med, vänta, ja, precis, med samma men, ja, ja, alltså de, det med samma Jaha, 50%, okay. 50, 50% 50 har jag nu hittat böcker som ja. säger att de hittade halv, halva stjärnhemlen rör sig ett äh, äh, och halva äh, fem, den andra hålet Så att det Ja. De upptäckte det problemet från början för att, de, man, började, började. att om det var så att de först ja. bara upptäckte positiv parallax, så kunde det vara en, en, en liksom vettig bekräftelse. Då. Men, men att de sen hittade eh, negativ parallax senare och inte ville erkänna det. Då, men de hittade det från början. Men jag bara för att förklara den här saken lite. Om, om man liksom inte är insatt i det här, så är det ju så att om, om jorden rör sig runt solen. Åt ett håll va? Mm. Om man tittar utåt. Man har, jag tycker din, den här billiknelsen som du har använt. Den är, den är väldigt bra Simon. Att om man åker runt solen i en bil. Mm. Och så har man eh, så har man solen i vänsterutan och mm. kan man bara se stjärnor röra sig åt ett håll i högerutan. Precis. Eftersom man åker runt runt hela tiden. Ja. Och det är därför det ja. bara kan finnas positiv parallax i den koperniska modellen. Då. Just det. Men Om det skulle vara så att man själv rör sig lite grann och sen så rör sig solen runt den själv när man sitter i bilen. Va? Då kan man ju se parallax åt båda hållen. Mm. Och det kan ju aldrig stämma då i, den, i den koperniska modellen. Men det är ju precis det man har kunnat konstatera då i, när man har gjort de här parallaxmätningarna. Eftersom vi är i mitten av solens, alltså solen åker runt oss och vi ja. är i mitten av den, den rörelsen av solen så kan ja. vi se i, i vintertid så kan vi se stjärnorna åka ett visst håll och sommartid så, och, så kan vi se av andra i Ja. Så vi, vi, om, om du tänker på den, den här bil, äh, saken som jag kom upp med. Om, du, om det är en bil nu äh, och tittar ut till vänster i juni så ser du vissa stjärnor och i viss tal. Om du tittar ut från den bilen i december så åker de stjärnorna andra hållet. Mm. Därför, därför finns det negativ och, para, och positiv parallax. Mm. O det förklarar det helt väldigt enkelt. Jag hade en tioåring här är någon som förstod mm. det med samma. Mm. Det, det, det behövs det, det är inte jätte det, det är svårt att förstå men det är klart man måste ju se jag men jag har gjort teckningar, jag har gjort graf, graf, graphics mm. för att för att bevisa detta. Och om det, man måste ju se de här graphics för att, för att inställa sig i detta. Det är inte så lätt att snacka om detta. Man Nej. måste se ja. visuella bevis ja. för detta. Och det, det, är så, det är därför det är så svårt liksom att, att få fram detta. För att man måste ju inställa sig i hur det är geometriskt och visuellt. Ja, men det tycker jag du gör du har ett fantastiskt jobb i din, in, i din bok med de här illustrationerna och, och verkligen visa de här sakerna så att man, man, man kan sätta sig in i det och förstå mm. hur det hänger ihop. Ja, visst. Mm. Ja, ja, jag har gjort mitt bästa för att, för ja. att förklara det med med teckningar. <laughs> I de här sista fem åren har jag läst så många böcker om hur de försökte förklara detta. Det, det fann, det fanns, de, de bara grejer det med varandra. Alla astronomer grejer det med varandra. Mm. Ingen kom till någon slutsats Och det är Hundratals böcker Som, som snackar om detta Jag menar hundratals Jag bara säger det som Jättemånga mm. böcker som jag läst från Fransmän och från engelsmän Som tur var snackar jag fem språk Så jag kan läsa olika böcker va? Mm. Från den tiden Och det är så kul Jag, jag, jag ser Varför de grädde det jag kan ja. se nu varför de grälade det Det är ingen som klarade att förstå detta Nej. och de, de kom fram då med fantastiska nya teorier aberration of light till exempel som var James Bradley James Bradley är ju hyllad som han som äntligen klarade upp detta problemet men han kom ju fram med en helt fantastisk förklaring som helt absurd förklaring Ja, för det var ju en sån här sak också, jag tänkte på det där, att, att det var ju inte bara så att man hittade eh, negativ och positiv parallax, och, utan man kunde ju se stjärnor som rörde sig i snirklar, alltså sådana här mm. man det ja. när, man liksom, när, man, när man tog positionen på en stjärna så, så, så, ja. så blev det liksom sådana här, det blev loopar nu som man sitter och kladdar på ett, ett, ett papper och man gör sådana här och kringla va? Spirograf. Spirografiska ja. Ja, saker det, spirografiska, Ja spirografiska Trocoid, trocoid motion är inte många människor som har hört om men nej, trocoid nej. Är, är det inte så konstigt det är en kringla va? Mm. Och det har du, det, det tycker jag du, du förklarar så elegant i din bok, eller man förstår ju precis hur det hänger ihop va, för det har ju att göra det med att Samtidigt som jorden rör sig långsamt, långsamt, 1,6 km i timmen, mm. så roterar ju också jorden kring ja. sin egen axel när den rör sig framåt. Ja. Och om man då är på en observationsplats på jorden, mm. då, för, då, för, då förflyttas man ju på precis det här eh, spirografiska sättet. Ja. Så, det, så, ja, så, så det blir en trokoidal path. Som vi ja. gör. Eh, varenda människa på jorden. Som tittar upp. Varje dag. Eh, kanske Om du tar ett fotografi. Eh, på bilden av en stjärna. Varje dag. Eh, midnatt. Eller varje natt. Mm. Midnatt. Om, du, om du sitter där ett år. Och tar ett fotografi av en stjärna. Så kommer den stjärnan. Till att göra denna kringlan. Mm. Ja? För att du själv gör den kringla. Mm. Your mm. reference frame mm. is moving in a, a donut shape. Mm. Uh, alltså, det, det är en kringla. Och det har de, de bevisat av, av observationer. De, mm. När de visar till exempel människor som har fotograferat till exempel vår, vår närmaste stjärna som heter Proxima Centauri mm. så... So, so, ett år efter den andra så, så är, gör den en kringla. Mm. Men den kringla kan inte förklaras att vi, äh, på koperikansk sätt. Det, det är inte, varför skulle det bli en sån kringla? Alltså, det, är en, det är en linje som går framåt hela tiden men gör en kringla ibland. va mm. Det kan inte förklaras att jag äh, åker runt solen. Det kan förklaras bara för att våren reference frame är en kringla liksom. Men det, må, man, det är jättesvårt att förklara med ord. Man måste ja. se det grafiskt. Ja. Så ja, jag har gjort det jag, jag, jag kunde med mina, mina teckningar för att det är enkelt tror jag att, att förstå som jag, som jag sa jag visade att det är en liten barn en om dagen. Mm. Och han sa, ja, ja, ja, ja okej, okay, det är klart, nu förstår jag det. Mm. Så det är, det är om att bara sätta sig in i detta lite grann. Och det är det inte. Så astronomi är inte så komplicerat som de har alltid försökt att få och, alltså, oss att tro. Astronomi har, har att göra med vår egen fysik. Det finns inga speciella lagar som de har gjort. De har gjort uh, fantastiska lagar. Kepler laws. Newton laws. Ja. Det är ganska speciella lager som, som, som regerar rymden. Det är de samma lagarna som regerar uh, vad vi har här på jorden. Mm. That's the point. Ja, precis så. Vad jag menar med vad det gäller vad det gäller uh, stjärnor och och planeter och observerade lägen och lägen... Ja, det är ju geometri. Man, man har ju någonting... Eh, tredimensionellt som man ser där ute. Mm. Fast man kan ju inte... Man kan ju inte liksom titta på det i olika vinklar. Utan man har bara en observationsplats. Ja. Och sen så är det ju bara att försöka tänka då... <hör> utifrån hur saker rör sig. Hur, hur, hur saker skulle kunna förhålla sig till varandra. Mm. Och det var ju precis det som Tycho Bra gjorde på 1600-talet. Han, han utgick ju helt från sina observationer mm. och sen utifrån det så gjorde han en modell och då var det en modell där solen och Mars hade en, en skärande bana och det blev mm. han utskrattad för för att det tyckte man det kändes väldigt orimligt på den tiden. Mm. Men sen så redan några eh, decennier senare tror jag det var så upptäckte man väl då, då började man titta på saker i teleskop va, och så kunde man se det första binärskärnsystemet mm. och där kunde man ju konstatera ett förhållande mellan eh, två himlakroppar som var exakt det som Tycho Bra hade kommit fram till genom sina observationer då. Ja. Men du ser hur, hur otroligt uh, annorlunda det här är. Alltså, Kyrkobrage hade ju ingen teleskop på den tiden. Nej. Han, men han tittade på mycket uh, wider, wider uh, vidare ja. Nej, större alltså, bredare. bredare bredare mm. delar av vår rymd. Mm. Det gör man inte när man har ett teleskop. När man har ett teleskop så tittar man på ett par stjärnor. Mm. Mm. Mm. Vad Tyco kunde göra på den tiden var väldigt viktigt. Ingen, ingen gör det längre. Ingen tittar på vad en rymd som tycker gjorde. för att Han, han hade såna här jättestora apparater där han kunde liksom se jättestor... Uh, del av, av, av våran celestial sphere. Ja? Mm. Och därför kunde man göra liksom, jämföra. När teleskopen blev uppfylld så blev det ju då bara att vi tittade närmare på saker. Men, men det gjorde också att vi hade mindre mindre perspektiv på det här. Mm. så Men det gjorde så att vi kunde se stjärnor som var dubbla som han hade inte se. Så de två, de två faserna av, av, av celebration och av östra måste sammankopplas. Och det är mm. det som jag har gjort. Jag har sammankopplat mm. de två faserna av observationer av, av som vi har haft. Jag menar, det är ju bara 400 år sedan. Mm. Det, det är jätte lite tid som vi har verkligen tittat professionellt på kärnorna hur den rör sig. Och, och det är bara att ingen har sammankopplat de här två olika sätterna. Att titta på det. Så that's all. Mm. <coughs> Tycker kunde absolut inte förstå varför varför han, han, han, varför Mars och Solen skulle kryssa varandra. Men han, han ritade den, den, den saken. Mm. Men han hade, han hade aldrig sett något liknande. tycker själv hade inte sett äh, Binary System. Nej. Det, det kom 50 fem, år efter hans död. 50 år efter hans död så var det ja. Ja. Äh, den första Binary System som var åskadad. Men det var ju väldigt tråkigt då att man inte, att man liksom inte gick vidare med det och såg, såg den bekräftelsen i det. Att då hade man ju liksom en, en helt oberoende bekräftelse utifrån det som, som tycker bra är hävdade. Och sen så är det ju så att, att ju fler stjärnsystem man har kunnat se desto fler och fler bekräftelser har man kunnat få. För att man har ju kunnat konstatera att i princip alla stjärnsystem då... Mm. är ju sådana här system där, där två saker rör sig i en skärande bana. Och det, är ju de, mm. och det tycker jag är intressant också för att jag menar, när det är två stjärnor som lyser då kan man ju se detta. Men om det är en stjärna och en himlakropp som inte lyser, det vill säga en planet mm. då kan man ju inte se, eh, man kan ju inte se den binära kompanjonen då. Nej. Nej. Men man kan väl kanske konstatera Nej. då att, att den stjärnan som lyser rör sig som om den hade. Men det är ju det, det, ja. det som händer nu Patrik. De, ja. de håller på att upptäcka ständigt mer allt. Nästan varje vecka, varje dag hittar de nya binärsystem. Mm. Jag tror intimt, nu säger jag detta, De put me on the record, men jag, jag men jag menar att alla alla tänker i binärsystem. system. Ja, ja de, också. Ja. Är, är, seriösa eller seriösa jag menar jag menar professionella astronomer är säger att det är 80, 85. Jag menar att det är bara de 15 procent som fattas är bara att de inte klarat ännu att se de här 15 procent som fattas alla stjärnor är binärsystem. Mm. Om, ja. om så alla stjärnor binär, eh, är binärsystem så måste vi vara det också. Mm. Helt logiskt, helt statistiskt sett. Mm. Men, men jag menar, 85% säger några jätte eh, eminent astronomers. Så det, det, det, det visste de inte i 1600-talet. I 1600-talet så hade de inte sett en enda är en enda mm. sån binärsystem. Binär mm. Så det har, det, har varit en, det har ju varit... så klart har det varit progress. Mm. In observation... Um, ja, de har gjort jättestora framgångar. Men de har inte gjort någon konklusion. <laughs> de har inte liksom sammankopplad. Jag menar... Nu ser vi att nästan alla stjärnor är binära. Ja, men är, är, solen, är, är inte solen en kärna? Jo, är klart solen är en kärna. Mm. Ja, men, ja, men då måste ju solen också vara en binär nära med, med, vem, med vem är, är vilken är kompanion av solen? Det är mars. Det är helt enkelt mars. Mm. Men då får man ju med en gång höra, nej, men det kan ju inte vara. Mars är ju en planet. Mm. Ja. ja just det Men <laughs> som du vet som du vet Patrick, så är det ju då andra moderna independent researchers som säger att alla alla, alla, alla planeter har varit förut Ja just det mm. Så det, det, alla har varit stjärnor och de har bara liksom bränt ner på något sätt Ja och det, är, det, är en, det, är en, det är en enormt intressant teori det här, den du den nämner, det och det är ju den här Stellar, Metamorphosis av Stellar metamorfosis av Jeffrey Wolinski som mm. från Florida. Nej, men det håller jag med om. Och Nej, men vad, vad, vad, ska vi, vad ska vi kalla Mars en, en planet? Mars är röd, va? Ja. Och de absolut flesta stjärnorna i, i, i rymden är uh, red dwarfs. Varför, varför heter de red dwarfs? Jo, för att de är lite röda. Mm. Så Mars kan vara jättebra, en red dwarf. Det betyder en, en, uh, en X-stjärna som har slutat att bränna lite grann. Ungefär som en, uh, en barbecue. <laughs> mm. Den håller på att slockna. Liksom. Den på att slockna. Är den lite färg, Ja. Ja. Det, det, det tycker jag jag tycker hans uh, teori ja, kan vara väldigt bra alltså, ställer metamorphosis han, han säger ju då att precis som jag sa att alla planeter har varit stjärnor mm. de är bara gamla mycket gamla känner. Mm. och därför är Mars en gammal känna. Och, och till och med jorden en gammal känna. ännu äldre ännu äldre skena. Mm. Så. Ja, vi får se. det får se om, om det är rätt eller inte. Men eh, jag tycker det låter logiskt. Ja, det tycker jag också. Det är väldigt logiskt. Sen så är ju det mm. är det här med i boken i min bok så skrev jag om det geometriska problemet. Av Copernicus-systemet. Mm. Äh, det kan ju finnas en dag där vi har Mars framför oss. Och bakom Mars så finns det en viss stjärna. Då kallar den äh, Delta. Delta-stjärnan. Jo, efter äh, 546 dagar, det vill säga en och en halv, ett och ett halvt år. Så har vi Mars tillbaka framför oss. Och samma stjärna bakom Mars. Men då skulle vi ha, ha flyttats från en sida till den andra av vår orbit. Som är alltså 300 miljoner kilometer i bredd. Mm. Mm. Vi skulle alltså flyttas från en sida till den andra av vår eh, orbit. Och har fortfarande en Mars framför samma stjärna. Ja. Mm. Där, där har vi absolut menar, det, det, det kan ju inte hända bara i, i, i fysiska i, i din, vad vi vet om fysiska sanningar i vår värld. Nej, precis. Det, det, låt, låt mig förklara. Om, sätt, din, sätt en finger framför din näsa och, och tänk på din finger som det skulle vara Mars. Och ja? ja. så alltså, titta på ett ljus långt borta. Ett ljus, du har en, ett streetlight. Ett ljus långt borta någonstans. Ja, du, du, du är, är i en panorama och tittar på ett ljus. Långt borta i, i, i in the valley. Ja. Ja. Om du bara tar då ett steg till höger eller till vänster så kommer din finger inte vara aligned med det ljuset som du ser långt borta. Om, om du ser en, en... Du har ett ljus långt borta in i valley och du mm. sätter fingern framför den och du rör dig till vänster eller till höger bara en meter mm. så kommer de aldrig... De kommer, de, de, kommer inte, de kommer inte att vara aligned anymore. Ja, precis, man får ju en helt en helt rak linje ut, på, ut mot en helt annan plats. Och det här är ju också en sån här sak som du, du förklarar eh, utmärkt i din bok. Med eh, illustrationer just hur, hur det här inte kan stämma. Liksom att den koperniska modellen faktiskt inte kan stämma. Och då är det ju så att om man, om man går och slår in ett visst datum i, den, eh, koperniska, i ett sånt här koperniskt planetarium då. Då får man jorden och Mars i ett visst läge, mm. och, där, och då kan man dra en rak linje ut i universum. Och sen så, och, och just det, jorden och Mars i ett visst läge, och Mars är dessutom framför en viss stjärna. Då. Mm. Och då får man en viss linje rakt ut. Och sen så går man till ett annat datum eh, som eh, infaller när jorden måste vara. –på andra sidan i sin eh, omloppsbana. Ja. Eftersom den färdas eh, fram och tillbaks– –300 miljoner kilometer varje halvår– –enligt den koperniska modellen. Och sen så enligt det här koperniska planetariet– –så är igen då Mars framför samma stjärna. ja. Men när man drar en rak linje ut där– –så, så hamnar man på precis samma stjärna. Och det, det är ju fullständigt eh, geometriskt omöjligt då. Ja, men det är ju det. Det ja. är absolut fullständigt omöjligt. Ja. Ja. Nej, då säger då kopelniska astronomer Jag snackar med en kille några månader sedan som hade studerat astronomi. Ja, men det är för att stjärnan är så långt borta. Ja, men det går nej, bra. nej, nej. Det fungerar inte så. Det, det, det är inte... Det, har det ingen... Det har ingen inflytning om stjärnan är långt borta eller ej. Det är att vi har Mars som är nära nära våra ögon. Mycket närmare än stjärnan. Men vi kan ju vara eniga om att Mars är närmare. Ja? Ja. Så att Mars, Mars är som en finger som vi håller framför våra näsa. Ungefär. Okej? Okay? Ja i svaring med, om, om, om, om vi gick i den samma exakta uh, kontrollen men vi håller fingret framför vår näsa tänk på att vår finger är mars och ett ljus långt borta som vi ser va? nere i långt borta en streetlight du börjar sätta fingret framför den streetlighten och så rör det dig en, en liten bit och så är det inte aligned anymore. Så so, det, det är helt fullständigt fysiskt omöjligt Kopenhikanska systemet är omöjligt fysiskt ja. Medans, oh, Men, men nu, nu måste jag säga då varför varför fungerar taikos modellen Jo, för att eftersom Mars har en sån här spirografisk movement runt omkring oss så kommer det till att hamna precis på samma plats i, i ett och ett halvt år <coughs> Alltså från en dag till en annan dag, ett och ett halvt år senare, så kommer Mars till att komma precis i samma linje från världen ja. på den stjärnan. Så att där fungerar det. I tikos modellen fungerar detta. Och det förklarar vad vi ser. Det förklarar ja. observations. Precis. Nej, för att i, i, i ditt system så är ju då eh, solen och mars eh, ett binärstjärnesystem. Och där jorden ligger i, i dess barycentrum. Så att solen och mars rör sig runt jorden då. Och då, då gör ju mars såna här eh, kringlar. Ja, men, eh, Patrick, ja. Ja? Du, är du klar över att det var ju inte före... Det var bara när du... Klarade att få detta till att fungera i, i trikosium. Mm. i den här animationen som vi har nu, som, ja. som, som du har <gjort>, gjort otroligt mycket jobb. Ja. med. Ja, det är, är ju jag, ja, jag, ja. jag var ju jag jag jag jag jättenervös att jag, jag liksom hoppades att det skulle då eh, eh, hända så att Mars kom fram. I, i, i samma linje med eh, stjärnan som jag snackar om ja, ja. Och, och det hände det, ja. det, det, det, det, så gick det till så att jag menar då, då, då, då skulle jag ja. För att, jag, menar, jag hade ju inte jag hade bara liksom teoriserat detta med några små matematiska idéer ja. men, men sen så visar tycosium som finns nu som är en ja. sak som alla kan gå och kolla att detta händer. Mars kommer tillbaka efter ett och ett halvt år framför fram, samma stjärna. Mm. Det kan nu bevisas helt, helt mm. empiriskt och, och, och geometriskt. Så, så det, <laughs> det var det var då jag liksom slutade att vara ängslig om, om, om min, min idé. Jag alltså, men det, det här, jag må, det här det kan ju inte vara annorlunda. Det måste vara rätt. Mm. Ja, det är fantastiskt. En sak också jag kommer ihåg som fick det och, och, och som, som gjorde att jag fick gås ur nacken när vi höll på att jobba med den här eh, och göra de här graferna som, som så småningom blev ett, ett fullständigt planetarium eh, som heter Taikozium nu. då Det var när vi fick de här första eh, kringlarna på mars. Mm. och då blir det, det blir ett väldigt karakteristiskt mönster, ett väldigt vackert mönster och sen så är det två av de här kringlarna som mm. hamnar nära varandra ja. och sen så visade du mig en skiss som Kepler hade gjort på 1600-talet ja. ja. och där har du exakt ja. de här kringlerna Kepler det liksom kring... hade kommit fram till detta ja. han hade kommit fram till detta men han han kunde inte förstå varför det, det, det skulle ske. Nej. Han kunde inte förstå hur detta kunde åstadkomma sig. Så att han ge banden det Men, men han, han, han gjorde den. Han, mm. han, han gjorde ju då den här fantastiska mm. kringliga äh, teckningen. Mm. Jag menar på den tiden hade de bara teckningar, de hade ingen computer och sånt. Ja. Men han kom fram till, precis som jag sa som vi har kommit fram till nu. Ja. Så ja, det är en sak som man får vara tydlig med där också. Det, det är ju det att mm. de där kringlarna, de där kringlarna som kommer närma varandra. Va, det är absolut, det är helt omöjligt att förklara med den koperniska modellen. För att man, man ja. vill ju förklara de här kringlarna mm. som Mars gör i den koperniska modellen. med att Ja det, blir, det, det ser ut så när, när jorden kör om Mars på insidan va så ser det ut så för oss för att vi ser Mars i lite mm. olika lägen och då blir det som att den gör en kringla va mm. och visst man kanske kan få kringler på det sättet men du kan aldrig få just två kringlar som kommer närma varandra att du får olika perioder på dem för att det skulle betyda då att, att Mars skulle röra sig med varierande hastighet då. Ja. I sina, det, det är ju liksom det, det går inte att förklara de här, det här Nej. mönstret med den Copernic-modellen. Men det hade, de hade folket förstått redan. Ja. folket ja, just det, förstått. ja, det skriver de också. Ja. Ja, det kommer, ja. De hade förstått det. Hur många år sedan? <laughs> Tusen år sedan. Mm. De hade förstått det. Men det är faktiskt dokumenterat på deras Dresden codes coats och sånt. Mm. Men är hade förstått detta. Mm. Men det är bara vi i moderna tider har, har bara ständigt tapp, lost touch with reality. Mm. Ja, det har blivit så. Mm. Yes. Ja, nej men vad intressant. Och jag eh, får ju säga det också, precis att jag har ju haft eh, den stora turen att få, få jobba med den här och bygga det här eh, Tycosium-planetariet. Det har varit fantastiskt roligt och lärorikt och det har blivit både en Tycosium 2D som eh, är fri och öppen för alla att, att titta och köra och det är även eh, öppen källkod. Mm. Man kan gå in och titta på hur den är byggd också. Sen finns det ju, har vi även gjort en, en, en Tycosium 3D som mm. man kan få tillgång till genom att, att köpa din bok då och mm. access till den webbsidan. Mm. Och det är väldigt roligt också med Tarkosium 3D för att där får man ju även in den här vinkeln som, som eh, solen har eh, gentemot jorden då, det vill säga att det är ju det som också förklarar årstiderna i din modell, det är ju det att solen rör sig ju upp och ner kan man, eller uppåt och neråt kan man säga i förhållande till, till jorden då. det är alltså inte eh, vinkeln på jorden när den rör sig runt solen som förklarar årstiderna utan det är eh, att mm. solen rör sig runt jorden i en vinkel då. Ja, ja men jag, jag måste säga att jag, jag känner mig också <laughs> väldigt eh, lycklig att, att träffa dig som har gjort detta men har ja. fått detta till att fungera med, med, med javascript-teknologi. Mm. Det, det är någonting som jag, jag aldrig, aldrig klarat att göra. Så att, Där har du gjort en fantastisk insats. Mm. Nej och Man kan säga att den här resan har ju bara börjat också. Jag menar det här arbetet med Cosium har ju bara börjat för att vi har ju liksom bara jag menar vi har ju fått en, en, en fullständigt geometiskt korrekt modell som stämmer med, med observationer man kan göra i observationsbaserade planetarium och, och himlen. Men sen så ska vi ju fortsätta jobba med den här och lägga in mer funktioner. Och, och en sak som är väldigt önskvärd nu när man har en tredimensionell modell det är ju det att man kan ju... Man kan ju sätta en kamera på jorden naturligtvis så små. Ja. Mm. Så att man liksom kan flytta sig från ett perspektiv när man ser allting mm. utifrån universum. Och sen så gå ner och, och, och se hur saker och ting ser ut från jorden. Då, då kan man ju få fullständig bekräftelse också på då att de rörelserna vi ser att de är, är korrekta. Då. Så, mm. Ja. Mm. Men det finns ju så mycket liksom, tycker jag som he hela tiden bekräftar den här modellen. Och jag, jag tänkte på det när jag pratade om det här: om att, att det faktiskt är solen som rör sig runt jorden i en vinkel. Och det är också mm. en sån här sak som förklarar varför ljuset kommer och eh, försvinner så snabbt på vår och höst. Ja, just det. Och det blir ju det här liksom när, när, när solen kommer upp. I sin båge. Mm. Och så kommer den upp i den bågen som den ligger hela sommaren. då Och då går det ganska fort när den går upp där. Och sen så ligger den ovanför oss under sommaren. Och sen så dyker den ner på hösten. Och sen så ligger den i sin båge nedanför oss. Mm. På vintern då. För att det är ju också en sån här grej som, som man, man ju inte har någon bra förklaring. Man har ingen förklaring till i, i den eh, koperniska modellen då. Varför den här förändringen av solens höjd sker med så hastigh olika hastighet beroende på, på den, den, den sker år. alltså runt omkring mars och september så mm. går solen hastigare uppåt eller neråt två gånger fortare än den gör det i om sommar och vinter alltså mm. runt omkring september och mars så åker solen upp och ner fort, fortare och saktare 200% procent. Mm. Åker den fortare och, är det sagt, är det ja, fortare upp eller fortare ner? Runt omkring september och mars. Medan eh, den, den då åker hundra, bara, bara halva så fort runt omkring juni och december. Mm. Så att... Eh, Ja det är också någonting som man måste se på en, en täckning. Ja precis det är också bra, det, det är också en sån här, Ja exakt och du, du har väldigt bra eh, illustrationer i boken också som förklarar det här. Men ett sätt man kan förklara det på som du gjorde som jag tycker var väldigt bra. Det är att man kan tänka sig att man har en. Att man, att man eh, står i en sån här rockring. Mm. Eh, och så håller man den i, i lite vinkel 25 grader då. Mm. Som är den här vinkeln som solen har. 23,3. 23, 23. ja, ja, ja Ungefär 23 grader. Då. Och så tänker man sig. Hur, hur det skulle se ut för om, om det var en, någonting som rörde sig. Mm. I den här rockringen. Va? För då blir det ju precis det här. att Om man håller det framför sig så. Så, så går ju den här saken upp. Och sen så försvinner den ner. i sidan om en. Och så där, va? Så då, då, då får man ju precis den här förändringen i ljuset som, som uh, sker då under, under uh, vår och höst. Mm. Under vår och höst så, så är det mycket snabbare uh, uh, det? variation av ja. solens uh, solens uh, declination som det heter på engelska. Alltså elevation. Ja, sol, så. solhöjden. Mm. så ja det, det, nej, det ska då förklaras i Copernicus-systemet som att det är för att vi är vinklade alltså, jorden är vinklad men det, det fungerar ju inte då för att nej för då, då, då borde ju rimligen den här ljusförändringen vara konstant under hela året liksom, mm. då borde det bli lite lite ljusare lite lite ljusare det skulle väl konstant. Ja, ja, precis. Fram till, till, till juli då. Och sen så lite, lite mörkare, lite, lite mörkare. Och hela vägen fram till december då. Mm. Borde det vara i så fall. Mm. Mm. Ja. Jo då. Men det, allt detta är, är väldigt svårt att prata mm. om så här med, med ord. Man måste då titta på... Eh, Ja, grafiska saker som, som jag har hört i min bok ja. och eh, det, jag, jag förstår jättebra att, att det är svårt för människor att och, och liksom, eh, och, och, och, och komma fram till liksom en, en, en konklusion här det, det man måste se och jämföra vad Copernicus modellen säger och vad, vad Tycos modellen säger Tycos modellen jag har ju kallat det Tycos för att det är till ära av Tyco Brahe mm. som, som som var ju jag, trots allt jag menar han är ju i alla fall någon som sägs ha gjort de absolut bästa av personerna i, i, i alla tider mm. Och eh, men, men, men, men, men som jag sa tidigare det, det är väldigt få människor som har hört Snack, till och med vet om honom och mm. bra är ju bara om du, går på, om du går nu på internet Så är det många sådana här videor som, som skrattar ut honom och han, Jo, han var bara en En, en, en, en lustig kille som... ja han var ungefär den här sammanfattningen han var en ett pris och han han ja. dog för att han inte hade vett att gå på toaletten i grunden där den bilden var väl skakfotat. Ja, det var bra. Och så hade och så sade den Elje som han som han en gav öl som drack för mycket öl och ramlade ner för trapporna. Ja. Och dog då. Så jag menar, det verkar ju som att Tico bra har blivit utskrattad av, av ja vad ska vi säga, av... av eller? Ja. Establissemanget, eller något Ja. Så det är inte så att Tico bra har en stor eh, reputation just nu. Ja. Men jag menar att han var väldigt nära sanningen. Mm. Det är bara att han visste inte att det fanns binary systems på den tiden. Binary system hade inte ingen hade sett dem. Det fanns ingen teleskop på den tiden. Nej. Men man kan väl säga det också att... att uh, tycker bra. Ja, han, han var ju helt fantastisk i det här att han, att han hittade den här modellen då. Att han, att han med sina observationer kunde se den här eh, mars och solens skärande bana. Men han gjorde ju en miss som jag tycker var väldigt eh, märklig och lite tråkig men som sen hans Ah, ja. Lärling Longomontanus rättade till, för det finns ju den tykoniska modellen och sen finns det ju den semi-tykoniska modellen. Ja, just det. Kan du berätta lite om det? Och... Jo, alltså tyko, tyko bra. Jag trodde att jorden var helt stilla. Att det ja. inte snurrade en gång uh, uh, varje 24 timmar. Han trodde att, uh, att jorden var helt stilla. Men hur kunde han tänka så? För att det, måste, det skulle ju i så fall betyda att ja. han rusade fram med en väldigt fart då va? Ja just det, att kärren ja. åkte runt oss. Nej det var, ja. det var en stora stora failure. det, det ja. Där, där, ja. Där gjorde han fel. Men, men hans um, närmaste assistent som var också lite yngre kille Longomontanus Longo Montanus. skrev då en bok efter att efter tycker jag dog så skrev Longo Montanus en slags testament av all, all, all, alla eh, jobb, all, all han jobb. Allt av hans jobb. Mm. Men där sa han att, det sa Longo Montanus att jorden snuddar en gång varje 24 timmar. Mm. Och det heter det semi modul. mål mm. Så Longo Montanus var en assistent som gjorde en jättebra eh, insats- efter att Tico Brahe dog Och sa att Nej, nej, jorden snurrar Det är stjärnorna som snurrar runt omkring oss Det var väldigt viktigt Det var väldigt bra Av Longo Montanus Longo Montanus Ännu mindre människor har Någonsin hört om Longo Montanus mm. det, var, det var hans Unga assistent Så eh, Jag menar det är, det, att, det är ju det att saker går, <går> långsamt framåt när man, när man gör forskning. Man hittar saker och sen hittar man andra saker. Tico ja, Tyko, ja det, det, det, det förstår jag inte varför tycker inte klarar det. Att förstå att det, det, jorden måste ju på sig själv. Mm. Och Men det, det kom fram med hans assistent Efterpå <coughs> Sen är det en annan sak Som vi ville säga yeah. Alltså ähm, Jo Det är så att ähm, äh, Alltså äh, det, det är så att ähm, paralax va? Paralax mm. av kärnorna. I Men det är inte om förut tidigare vissa kan parallax förut. Yeah. Kärnorna rör sig enligt alla, alla observationer så rör de sig antingen en positiv eller negativ. Och yeah. det kan de kan inte existera i Copernicus systemet. Ah. Och, och därför så, så måste det vara noga förklaring för detta. Mm. Och jag. Tycos, min Tycos modell har förklaringen. För detta. Mm. Så. Ja. Nej men det, och det är ju så intressant det där. Jag, jag har ju pratat lite med folk om de här sakerna och försökt förklara detta också. Det är ju, och det är ju lättare om man, om man kan använda sig av, av, av bilder och symboler. Men jag menar man kan ju tänka sig det en, en sån här förklaring jag använt är ju att om man tänker sig att man är i en, i en stor lagerlokal som är och, och man har en eller man är i ett utrymme som man inte vet hur det ser ut och man vet inte hur man själv rör sig. Men man mm. ser en stor lampa mm. eh, någonstans där ute. Och sen så ser man vita prickar som rör sig. Och mm. hur ska man då räkna ut hur man själv rör sig i det här rummet? Mm. Jo, då kan, och om det är så att de här prickarna... Eh, om, om man ser att de alltid rör sig åt samma håll när man har den här lampan i mitten på mm. ett visst ställe va? Ja då kan man ju konstatera sig att då rör man sig åt ett håll och, och man rör sig runt den här lampan då va? Mm. Men om man ser de här prickarna röra sig åt olika håll när man har lampan på ett visst ställe va? Ja då kan man konstatera att då är det inte eh, man själv som hela tiden rör sig. Ja det blir lite knepigt men jag tror du förstår. Det var ingen brott. Yeah. Nej det är, det är väl kanske därför inte. Nej men Precis. Nej, ja. men, nej men ja, okay. ja. Herregud, Patrik. Ja. En, dag, en dag, så kommer alla till att förstå detta tror jag. Ja, jag, jag tror det det. också det. Jag, jag vi med varandra där för att vi, det. Ja. vi har liksom kommit till en punkt där vi snackar ja. kanske lite äh, allt för lätt hur det, ja. det, det, det är inte lätt att ähm, förbilda. Nej, precis och det får man ju komma ihåg också. Det, och jag tänker också på det, när jag börjar på titta på detta det, det, det svåraste Mm. Det var att ställa den här frågan. För att jag menar, vi, det, det var ju som du sa här i början liksom att vi har faktiskt blivit järntvättade. Jag menar vi har gått till skolan och fått lära oss att en sak är helt rätt och riktig mm. och det är den koperniska modellen och hade inte den varit helt rätt och riktig så hade man inte kunnat flyga runt i rymden som man gör självklart va? Mm. Att vi, kan inte, vi kan liksom inte använda vårt eget tänkande, vår egen observationsförmåga till att ifrågasätta den här saken. Men mm. om man kommer över den tröskeln och verkligen börjar reflektera kring de här sakerna och, och, och läser din bok, då, då kommer man ju fram till detta, liksom att, att eh, logik och observationer... Mm stödjer detta fullständigt och motbevisar också fullständigt den kompaniska modellen. Så är det bara. Det mm. mm. är det så många som kommer in från den vinkeln att uh, från astronomivinkeln för uh, att vi alla tre har väl kommit från uh, att 9-11 och sen så genomskådat NASA-bruffen och det är ju kanske svårt att liksom ens tänka i de här banorna om man inte uh, har förstått att NASA ljuger. Nej, nej, Precis. Nej. Nej, men det, det, det, det, det, det, det, det är klart. Man måste ju förstå att NASA ljuger. För att annars skulle ju NASA då visat oss eh, i de här sista åren eh, hela systemet. Med, med ja. man, de, de, säger, de säger de här apparater som de sänder upp i rymden och, som kan filma. Ja? Varför har de fil aldrig filmat våra system? Ja, precis. Har en, det finns ingen film med, med, som visar hela vårt system, hur det rör sig. De skulle ha haft en sån här probe från uh, hur många kilometer som helst uh, som kunde liksom ta en vy av vårt solsystem och göra en sån här timelapse-video. Ja. Det finns, ingen, det finns ingen sån. De har inte vågat, de har inte vågat göra det. <laughs> Nej, de kan ju inte göra Och det var ju som en också som, som reflekterade på, på ditt Clues Forum. Jag kommer ihåg när, när han skrev nåt det här att, eh, att han, han börjar ju då titta på NASA att de måste ju ha några perfekta modeller som i varje given sekund säger var himlakropparna är. För att de kan ju navigera ja. till olika ställen va? Men han mm. kunde inte hitta någon. Han kunde nej. inte hitta någonting. Och det är liksom en sån grej som man kanske inte tänker på. Men, men finns det någon? någon nej, det gör ja. inte det. Nej. Du hittar nej. ingenting som, som verkligen nej. precis säger, du har de här små trevliga Copernicus-karusellerna, men de stämmer ju inte. De, de stämmer inte vad det gäller planeterna i förhållande till stjärnorna. Och det är ju det som är det viktiga för det är, man kan ju liksom med, med eh, den här Kepler och Newton-matematiken då det vill säga att, att planeter får lov att röra sig i ellipser då i den koperniska modellen och, och kan ha varierande hastighet. Då kan man ju liksom trycka och dra lite och få planeternas lägen att funka hyfsat i förhållande till varandra då, enligt mm. observationer. Men det man inte kan göra då det är ju att få dem att stämma i förhållande till stjärnorna då. Det lyckas man inte med men det pratar man inte om heller nej. naturligtvis ja. nej men det pratade de om i 200 år sedan 1800-talet de pratade jättemycket om detta jaha intressant och det är därför det är så viktigt att läsa de här gamla böckerna som ja. jag, jag letar efter och hittar ibland ja. hittar de här otroligt långa diskussionerna om Va? precis ja. om, om, om just detta och, och det har bara blivit eh, under tiden så har de bara ja, grevt det under, under sanden mm. det, det, de har bara täckt de här, men det, det, det är så underbart att läsa de här gamla böckerna för att man, man, man, man känner att de här människorna som skriver de här gamla böckerna var fortfarande Ärliga i alla fall. Va? Mm. De ville verkligen mm. förstå. Mm. Det finns de hade så ärliga Ja, det finns så lite moderna böcker att läsa som skriver så ärligt som de skriver i 1800 talet eller 1900 talet Det, det, det, det är underbart att läsa. De är väldigt, väldigt, väldigt noggranna och precis. Det, det, det är tungt att läsa de här böckerna men, men de, man ser att de försökte verkligen att resonera logiskt mm. varför ser vi stjärnorna eh, röra sig en sida och andra stjärnorna andra och, och, och så vidare varför, varför, varför och, och mm. jag var Jean-Francois Lalande har jag läst den sista boken läste Lalande var en jättekänd astronom i Frankrike och jag läste det på franska och det är fruktansvärt komplicerat att läsa vad han, vad han skriver mm. men det är för att han försöker att förstå han försöker att förstå någonting som är oförståeligt mm. för att han är Copernicus man så enligt hans idéer så måste det, det måste ju vara någonting som som, va? som kan förklara de här observationerna som vi ser men de är desperata. De förstår inte. De, de, ja. de, de bara agera med varandra. Men, men var det någon, jag, jag blir så nyfiken, var det någon astronom då på, på 1800-talet till exempel som du har hittat som, som uh, kunde ifrågasätta den koperniska modellen utifrån uh, de här... Ja, men det de, de, de var ingen som if, ifrågasättade. Det här är till exempel Jacobus Kaptein från ja. Holland han, han Det var inte det Han, han infrågasatte inte eh, Coperniska modeller Men han såg att stjärnorna Och eh, helt uh, Opposite ways Så mm. Så so, so han försökte liksom ge en förklaring till detta men, men han, han, det, var, det var inte så att han, han, han kom till slutsatsen att, att Copernicus-modellen Copernicus var helt fel ja. han bara försökte komma fram till en förklaring hur kan detta hända hur, hur, hur kan, varför ser vi detta men, men redan då, redan då så var ju då Copernicus-modellen etablerad som, mm. som, som en uh, un, uh, unquestionable, unquestionable ja. reality ja. ja. och de, de var blockerade redan då redan ja. i 1800-talet redan i 1800-talet det, mm. detta det är någonting som har gått framåt i flera hundra år mm. de har liksom accepterat att vi åker runt solen i 107 000 kemeritimmar det mm. fanns ju, uh, michelson morley experimentet försökte sure, ju se om, om, om det var sant, men kom upp med null result. Oh. So, null, de, de, de hittade ingen fart av vår värld. michelson morley experimentet var känd för att uh, vara the most failed scientific experiment in history. <laughs> <laughs> Ja, för att man fick ju inte bekräftelse på det man... Vi man... fick inte bekräftelse att, att, att vi åkte runt, vi runt solen i 170 000 km-dimmen. Men ja. sen så kom Sagnac, en fransman som heter Sagnac. Ja. Han, han, han klarade att göra en apparat som, som bevisar att vi snurrar varje dag i 20, varje 24 timmar. Den fungerade. Men Michelson-Morley-experimentet som ville bevisa att vi åker runt solen i 107 000 i timmen, den var helt den var kass. Den fungerade inte. Ja. Det var helt total failure. Total failure. Ja. Och det, var, det var många andra som gjorde repeterade experimentet med, som ni kan läsa om. Jag kan inte förklara det just nu, vad de gjorde. Men det var väldigt vetenskapligt uh, experiment. De de kom fram till att... Alltså... Michaelson-Molly, Det var två killar. Michaelson kan uh, man ju läsa... Han säger <laughs> i en bok... Så säger han att... It almost seemed to me as if the whole solar system... Was going on the, in the opposite direction. Ja, men det är precis det -dia den gör. Eftersom mm. i min modell, i Tycos modell så säger jag att jorden åker i clockwise direction. Jorden åker väldigt sakt i clockwise. Så blir det så att hela systemet åker i the opposite, opposite direction. Oh. Så <coughs> so att Michelson, som var en det är jätte känd vetenskapsman på den tiden än så att it almost seemed to me that the uh, the system was going in the opposite direction de de de ville istället bevisa att att vi åkte runt i 170000 i med det temat alltså men Jag tänkte på det också när du pratar om hela solsystemet då menar du de innerplaneterna det är solen, Merkurius, Venus och Mars som, som, det är ju det inre systemet sen har vi de, de yttre Jupiter och Saturnus och Uranus Det inre systemet är det, är det som intresserar oss ja, det. det inre systemet Mer, Merkurius och Venus är må månar, solens månar ja men de yttre, de, de rör sig uh, ant, uh, mot klockan också, eller anti eller mot sop, ja Ja, ja, ja. Alla, alla rör sig mot klockan, det är bara ja, ja. vi som, bara vi som ja. åker mot klockan. Ja, just. Mm. Och alla roterar bara... kring, jord, har jorden som centrum då eller? Det är bara jordet som rör sig med klockan. Om du ser det uppifrån från Nordpolen, om, om, du, om du tänker att du, åker, du har ett flygplan och åker över våran, våra system, så ser du jorden åka med klockan och alla de andra mot klockan. Mm. Men det, de yttre planeterna har jorden som centrum också och som de cirkulerar kring. Ja då. Precis, ja, så ja. då. Ja. De yttre planeterna har jag kunnat beräkna att de har exakta multiples av alltså deras perioder. Den tiden det tar för dem att snurra runt en gång är exakta multiples av månens månens period som är 29,22 dagar. Om du multiplicerar månens eh, period med 150 så får jag Jupiters period Om du multiplicerar en per uh, något annat, så får du Uranus, Uranus och Neptunio och Pluto. Så <coughs> so allting... Uh, Vårt system är en clockwork. Det är absolut clockwork. Det är, men inte fråga mig varför. Varför? Det, det, det, jag, jag vill inte säga att jag är någon Newton. Jag, kan, jag har ingen förklaring för detta. Men det är bara... Att jag konstaterar att månen är den som regulerar alla våra planeters gång. Ja, det är ju någonting som, som, som låter väldigt märkligt. liksom Att, att lilla månen skulle ha så stor roll i detta vårat solsystem- men eh, det som jag tycker var så intressant är ju det här, som, den här, det här vi pratade om tidigare. Den här eh, Jeffrey Wolinskis eh, teori ställer om metamorfosis. För det han säger det är ju det att eh, stjärnor, planeter och månar det är samma sak i olika stadier. Mm. Det vill säga först har vi en stjärna, den svana, den slocknar, mm. den blir mm. en planet. Mm. Planeten förändras från att vara en, en gasjätte till att bli en, en vattenvärld och så småningom så dyker upp landmassor och då, då blir mm. det en jord om förutsättningarna är, är de rätta. Det vill säga att han inte rör sig för mycket. Mm. för Rusar han fram med hundratusen kilometer i timmen i universum så blir det nog förmodligen ingen jord och atmosfär va? för att då, då måste han röra sig betydligt långsammare om det ska kunna bildas. Mm. Men sen så fortsätter ju den här förändringen och så svalnar ju planetens inre mer och mer och mer och till slut så blir den helt eh, död då. Mm. Och sen så kan man väl tänka sig att, att eh, mer och mer av dess materia eroderar och, och, och försvinner i rymden och till slut så har man ju bara den här eh, klumpen kvar då och då är den mm. måne plötsligt. Mm. Mm. Så att, jag menar det man skulle kunna tänka sig och spekulera i det är ju det att, att eh, jorden var en gång en stjärna och månen var dess binära kompanjon. Ja. Eller vice versa va? Ja, absolut. absolut. Och det kan jag också förklara det här som jättebra, du har observerat. Jätte, ja, ja. Visst, jättebra sagt. Ja. Det är klart jorden och, och månen kunde ha varit en binärssystem. Ja. De har bara liksom blivit då... I, i in the center av solen och mars. Ja, precis. så Jag menar att, att uh, månen har, har, har svalnat och slutat att vara så mm. magnetiskt aktiv då eller vad, vad, vad det är för kraften som håller saker i omloppsbanan va. Men sen mm. har den ändå fortfarande en central roll i det här systemet. För det är ju det du kan se som är, är så intressant men ändå väldigt märkligt. Att, att eh, saker och ting rör sig liksom i multiplar av månens hastighet då. Ja, ja. precis. Ja. Mm. Så... Ja... Ja, jätteintressant Simon. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid till detta och pratade med oss. Det var, det var ett pleasure. toppenavsnitt det här tror jag. Ja. Ja. My pleasure. Ja. Och ni som är intresserade av det här, in på tyckos.info och läs. Och det finns även väldigt mycket intressanta saker att läsa på Clothes Forum om det här. Och uh, vi ska naturligtvis återkomma till detta i vår podd. Vi mm. mm. håller oss uppdaterade och se. Än så länge har intresset i astronomiska kretsar varit ganska så svalt, som så, jag hörde på det innan. Mm. Ja, fruktansvärt svalt. Ja. <laughs> men, jag, jag, men det har ju med att göra att astronomi är liksom tråkigt för många människor det, det är inte någonting intressant längre för att för att det har, allting har ju blivit bevisat redan det, det finns ingenting att, att upptäcka längre enligt många människor så nej det, det, det är inte it's not an exciting topic nej Precis och man kan liksom inte, man, man kan inte eh, forska i astronomi och, och göra observationer och komma fram till saker som ifrågasätter den koperniska modellen. Det har man liksom aldrig kunnat göra. Det kunde man inte göra på, redan på 1800-talet då. Mm. Och det är också den här bilden vi får att om man gör det, om man ifrågasätter den koperniska modellen. Då är man någon religiös fanatiker eller då är man, då är man, liksom, då är man helt knä, konstig då va? Helt knepigt. Ja, precis. Mm. Men det, det kommer kom jag ihåg till, i skolorna, liksom, det var en ganska vag beskrivning av varför det var ett kopernikonskt system som vetenskapsmännen kom fram till. Utan det konstateras bara ganska snabbt att det var så. Och sen så mm. får man ju lära sig att repetera de olika mm. antalet planeter och ja, olika data på vilka siffror det är. Precis som mycket annat att man får lära sig pappagoy-tekniken och återprepa och komma ihåg att det är det som premieras. Ja det var ju det som vi snackade om med Patrik tidigare. För vi start, hela vi visste inte häromdagen i alla fall. Ja. Att, att äh, det har ju att göra med fakery. Na? Det har ju att göra med media news lite grann. Ja. Att, att vi har blivit... Det, det är så mycket som är <coughs> som har blivit förfärskat mm. under, under våra korta liv. Mm. Äh, så många saker som vi har... Bara accepterad för att det, det, det, är då, det, det, är, det är vad vetenskapen säger, och det måste vi då acceptera. Och det som vi ser på tv är också vad man måste acceptera. För att det är ju tv som liksom gjorde av många, många, många människor som, som vill bevisa sanningen av saker. Ja, och som, och som bara vill oss väl. Liksom. Det... Som bara vill oss väl, ja. ja. Så. så det har liksom... Ja, there is a connection. Ja. Mellan vetenskap-fakery- mm. och, och, och media -fakery. Ja. Men... Ja. Det, det tror jag är någonting som... Ja, men det är samma... Som sakta kommer fram. Bara väldigt sakta. Väldigt sakta ja. kommer fram. Ja. Ja. Det, det kommer till att ta väldigt lång tid för att äh, människor ser detta. Ja. Men det, det var ju så du inledde med Tykos där, att liksom, äh, man tittar inte längre så nära för att allting det är redan äh, vederlagt och undersökt in i minsta detalj så att det finns inget mer att upptäcka. Men äh, det är ju det som människor måste förstå. Och de flesta områdena så är vi faktiskt lika nollställda som vi är inom mm. astronomi. ja. Ja precis. Ja. Mm. Anyway. Ja. ja men det var trevligt att så... snacka. Ja, det var ja. det. Ja. Så följer följ ditt arbete hur det går med kostmodellen och spridningen och har ja, du gärna med när du känner för att du vill ja, berätta mer om modellen. Okej. Okej. Okay. Okay. Bra. Mm. Det kommer till att ta sin tid. Ja, ja, ja. ja det har att tagit jättelångt tid. Vi måste vara väldigt tålmodiga. Ja, vi fick ja. ju sitta... Eller när vi var nere i Rom så... Vi pratade ju om den varje dag liksom. Och det tog ändå en stund innan lätten trillade ner. Så att det måste ju vara mycket svårare för dem som... Som mm. bara lyssnar på våran podd liksom. Och, och sig in mm. i det här. Ja, ja. ja. Mm. ja. Mm. Okej. Okay. Yes. Men, tack, tack för nu ja, Då får vi ja. säga på återhörande Till våra lyssnare Och hoppas att ni ja, har det vi gör Och så vill jag bara på här Glöm inte nu uh, Lördag 13 maj Klockan 12.30 Oves Gatukök i Sävedalen Föreläsning om Rymdbluffen Missa inte det Ja. <laughs> <All right. laughs> Okej okay. yeah. okay. Ha det gott, tack för ja. att ni har lyssnat tack så, mycket. Yeah. tack så mycket Ha det gott Tack Martin Hej. Yeah. Ja. Tack, tack, tack, tack.